Един американец в София. Ако това ви звучи като перифраза на едноименната композиция на Гершоин от 1928 година, пак ще сте наверен път, защото следващата среща, която ви предлагаме, е с американския пианист Марк Деймиш, който след като вчера събра погледите и концентрира вниманието на минувачите по Бурвард Витуша, днес ще изнесе втория си безплатен концерт в дума Борис Христов. Ирина Едева ни среща с човека зад пяното, Марк Деймиш, който успешно съчетава три на пръв поглед несъвместими роли. Тази на пианист, който обикаля света с концертите си за мир, на прокурор и адвокат по медицински и трудови дела и на кмет на едно от богатите предградия на Чикаго. Толкова <laughs> много въпроси и не знам дали има толкова отговори. Ще проверим това. Така на шега започва разговора с Марк Деймиш, когато му казвам, че ще питам не само за музика и пиано, а за прокуратура, юрисдикция, студена война, горещ мир, Русия и замърсяване на въздуха, а и да не забравя, какво ще свири в България, защото винаги избира нещо специално за местата, където прави своите соло-концерти. Гершуин в Америка, Едит Пиав в Франция, Шопен в Варшава, Прокофиев в Русия, а е пътувал на толкова много места по целия свят. chose to play pieces that have to do with passion. Избрах нещо страстно като Апасионата на Бетовен Апалашен спринг на Аран Копланд, в която чуваме изгревите и залезите в планините. Ще представя и една моя творба за самотата Какво означава да си самотен? Ще изпълня да имаш приятел защото ние имаме нужда от приятели и се надявам заедно да изпълним една велика песен. Всичко от което се нуждаеш е любов. Така че всичко ще е за емоциите и страстите на днешния ден всичко, от което се нуждаеше любов, идва от рамената на войната във Виетнам и протестните пацифийски движения. И днес ли това е важно? Oh, it's, it's today, as it's ever been. Повече от важно и днес, както и тогава. Още повече днес имаме нужда от любов. Do I've got by the Ще извиря и хванах ритъма на Гершуин, защото е много джази, много лятно и пасва на идеята за музиката като страст. Защо София? Защо България? Най-накрая или за първи път? Същност, тък му разказвах на моите колеги, че бях в България през 1992 година, в Плевен, и разглеждах панорамата, защото се интересувах от руско-османските войни за душата на България. Но тогава нямах възможност да дойда до София или да свиря. И във всичките тези 27 години съм си казвал, един ден ще се върна и ще отида в София. Ще се срещате ли с музиканти или пък с прокурори? Питам се с намигване Марк Деймиш, защото отчетох за неговите три толкова различни роли на пианист, на кмет на едно от богатите предградия на Чикаго, както и ролята му на прокурор разследвал корупционни скандали. Надявам се никой да не ме преследва прокурорски за свиренето ми до вечера. Тук съм просто, за да споделя малко музика с хората, които ще дойдат. Как от успешен и наследствен юрист, адвокат, прокурор, Марк Деймиш решава да се върне към пияното. Е дълга история, но си струва разказа, защото е наистина рядко срещан жизнен път. Вече 44 години правя пияно турове по света, а свиря на пияно 4 годишен. Но и да си юрист, и да си кмет, и да си музикант се иска едно и също. Опитваш се да подобри живота на другите хора. Като прокурор се опитвах да подобрявам живота на хората, като пращах лошите в затвора. Когато бях кмет, се опитвах да подобря живота на другите, като направя града по-добър от този, който заварих, когато станах кмет. Започнах да правя соло-пияно концерти по света през 1975 година, защото исках светът да стане по-мирно и хармонично място. Когато започвах, всички мислеха, че винаги ще има берлинска стена. Аз не мислех така. Вярвах, че с общуването между обикновените хора и с помощта на музиката, литературата и танца, хората могат да станат по-близки един до друг, на индивидуална основа, независимо какво правят техните правителства. Вашингтон Поуст описа соло-пиано кариерата на Марк Деймиш като второто действие на прокурора. Гласът на Америка го нарича «Политикът на малкия град» и «Прокурорът на голямото сити». Сам той обаче нарича себе си «Форест Гъмб» пред Чикаго Трибюн с рядко срещана доза самоирония. Питам го защо. Не съм толкова бляскав. Даже музиката не беше водещият ни предмет в колежа, но продължи да го правя, а хората продължиха да идват и да се забавляват. Много е важно да си увадяваш егото, да продължаваш да работиш и да се стараеш да правиш най-доброто, на което си способен. Това, на което ме очиха родителите, прави най-доброто, на което си способен. Какво е най-трудното, когато си кмет, когато си прокурор. И когато си пианист? Питам Марк Деймиш. Много е важно и за трите да постигнеш съгласие между хората. Когато се опитваш да прокараш законодателство, да разбереш какво е важно за една или друга група хора и да ги убедиш защо този или онзи закон е важен за всички. Както когато свириш на пияно и се опитваш да достигнеш всеки един от публиката, така че в края на концерта ти и публиката да стане едно цяло. Мисля, че това е най-трудното да постигнем съгласие в общите ни цели, като хора и като човечество. Има ли нещо общо между юрисдикцията, правосъдието и музиката? Хм. Помня една важна фраза, когато учех за прокурор. Прави каквото е редно да се прави. Не наказвай невинния, не прощавай на виновния в рамките на позволеното от закона. С музиката е същото. Прави точното нещо, това, което трябва да правиш, свири вярната нота, намери вярната скорост за точното място и когато отиваш на места по света, както съм сегато в България. Опитай се да представиш себе си и страната си по най-добрия начин. А странно ли ви е, когато виждате страни, където правосъдието не е в добра форма, а музиката в далеч по-добра форма? Не мога да кажа дали има закономерност. Виждал съм доста репресивни страни с добри музиканти, но често силно репресивни общества в правосъдната си система са доста репресивни по отношение на музиката, така че понякога има такава връзка. Интересно ми беше дали като кмет на Нордбрук, Чикаго, Марк Деймиш е бил част от републиканската партия и дали днес, когато президентът Доналд Тръмп представлява републиканците, е по-лесно да си републиканец. Всъщност, родителите ми бяха родени републиканци, но в моя град политическата система е такава, че се съблюдава принципа на съгласието между двете партии и няма много значение дали си републиканец или демократ. Така че трябва да постигаш съгласие и да търсим консенсус по отношение на политиките. Републиканската партия днес не е тази, в която аз се родих и израснах. И лично аз мятам, че днес е по-трудно да си републиканец. Дали е по-лесно или по-трудно е, може би, грешна дихотомия. Със сигурност е по-необичайно. Докато кмет Марк Деймиш работи много по теми като замърсяването на въздуха, местната река и до днес смята, че защитата на природата е важна за градовете. Марк Деймиш започва своите концерти по света паралелно с работата си като юрист и кмет. I my first in the Първият ми концерт беше в тогава Ленинград, Съветския съюз, през 1975 година, когато бях на 19 години. Тогава имаше така наречените домове на дружбата. Свирих в тях в Москва, в Ленинград, Киев. Помня ги като да са били вчера. Невероятни места, страхотно впечатляващи зали са огледала и злато по стените, червени килими и фантастични пиана. А и бях вдъхновен от досега ми с толкова много млади хора и то по време, когато отношенията между Съветския съюз и Съединените щати бяха толкова лоши. Това беше важно за едно 19-годишно момче. Но невили употребяваше съветската пропаганда за нейните цели. Тогава не го усещах. По-късно съм мисля за това, защото със сигурност хората, които идваха и пълнеха залите, може би да не са били обикновените хора от улицата, които си купуват билети. Нямах иллюзии за това, но все пак имаше и непосредствени запознанства и взаимно опознаване, а за един млад човек това беше наистина важно – усещането, че общувах с обикновени хора. Но това е важен и сложен въпрос, на който нямам отговор даже днес. Точно за това днес искам да попитам Марк Деймиш. Когато днес правите вашите концерти за мир, например, в Москва, Мислите ли за неща, като окупацията на Крим или смазването на протестите? Мирът и музиката са хубаво нещо, но не е лесно, когато става дума за толкова сложна реалност, каквато е политиката. Не е лесно, но едно от нещата, които научих докато правях концертите през 70-те години на 20 век, когато Съединените щати и съюз имаха повече проблеми помежду си, отколкото сега, беше, че все пак стената падна. Когато правиш концерти за мир, работиш не просто за този момент или за утре, а за една много по-дълга перспектива. Вярвам, че Съединените щати и Русия дори и днес имат възможности за общи действия по отношение на тероризма, борбата с наркотиците, даже и да са на противоположни позиции в много ключови теми, като Крим или междуконтиненталните ракети, отбраната и НАТО. 2005. Помня много ясно как свирих в Хирошима на около километър от мястото, където бяха паднали бомбите. Организаторите ме помолиха да се противопоставя на някогашното решение на Съединените щати да хвърлят атомната бомба. Отговорих, аз не съм тук за да правя политически изказвания или политически капитал, а за да събирам хората, за да обединявам, а не да разделям. Така че когато правя тези концерти по света, аз не пренебрегвам проблемите, това, че има проблем с Крим. Не игнорирам разликите, но не съм тук заради разликите, а заради това, което ни събира. Казва Марк Деймиш, който освен, че събира със своите концерти хората, събира и средства за благотворителни каузи – за сираци, за жени с рак, за червения кръс, за жертвите от земетресенията в Япония, за оцелелите от Холокоста, за децата с левкимия, за библиотеката в Букурещ. Невъзможно е да се изброят всичките. Питам, как ги избира каузите. Yeah. Yeah. Някои са ми препоръчани от колеги, приятели или от американските посолства по света. Помня една преди пет години в Санкт-Петербург. Залата беше напълно продадена, а парите отидоха за операцията на стомаха на едно седемгодишно момче, а на следващата година, когато свирих в бялата къща на Русия, и това момче беше там вече след операцията. Няма такава преградка аз и това дете. Така че, да, има големи каузи, има малки каузи, но никога няма да свиря за кауза, в която не вярвам. Посланието на Марк Деймиш към София, където Марк идва след Никозия, Кипър, Йордания, Египет и преди да стигне до Истанбул, където към него ще се присъедини и една от неговите дъщери на 1 -и септември. Посланието е същото. Всичко, от което се нуждаеш, е любов. И ако имаме повече любов в света към различните хора и ако се стараем да увеличим количеството любов, светът ще бъде едно по-добро място. Това е посланието.